A A A A A A Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wa afdalu ssalati wa taslim ala khayri khalqi llahi ajma'in nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Tjetë falendrimet, lavdrimet, adurimet tona i takojnë Allahu të mëdhëruar, ndërsa bekimet, lavdatat, paqet e Zotit qofshin mbi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote që ku e së të nëruar fillimisht të gjith juve, ju uraj të mira, pa që lëmëturin këtë botë për mes për shëndetës e bukur islamë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë të takomi edhe sonte, me lejën Allahot madhruar duke kërkuar ndihimën për ti, e takimin ton të zakonë shumë gjithë të hënë. Në këtë kohë, ne misurin ton që ka thot feja, Kemi filluar para disa emisioneve të flasim për qështin e namazit. Qka thot feja për namazin? Ndo shta dhët në duket e te përt që të flasim për namazin kaq emisione. Ndo shta dhët në duket në anëndetër interesant, a thua val kaq, ka të flitit kaq shumë për namazin, u them se as nuk është shumë, Dash nuk mund të bëhet shumë që të flasim për një obligim që sikur e kemi përmend renditat në shkallën e dytë, më një herë pas besimit në Allahun e Zotë. Kur e son, kur e son listën e obligimeve praktike ndaj Zotit. Dhe vlera të tjera dhe dobi të tjera që i ka namazi që i kemë përmend e shumë të tira që nuk kemi pas mundësimi përmend. Edhe sonte, me leje në Allah të madruhor, do të vazhdoj të japi përgjigje në atëpytjen e madhe që ka thët feja për namazin. Shumë njerëzë që ku e nëruar njetën në e kësaj bote, përshka këse mungënë, ndryqimi i shpaljes më cënë Erdë Muhammedi sallallahu al-sallam. Kur mungon drita, njerët në ersir nuk din që farë kapin. Mund braktisin atë që është e vlefshme dhe mund të kapin atë që nuk është e vlefshme. Mund braktisin atë që është e dobeshme, mund të braktisin atë që është e dobeshme dhe të kapin atë që nuk u bëndobi. Ma dje i dëmëtan e kështë të më ratë. Por në më mindin kur shfa që drita, u bë se qëfar është dashtë të kapin dhe të marën, dhe qëfar është dashtë të praktisin. Andaj, në qëfë se djeli, është burim i dritës njëtë në kësaj bote, dhe kur a i ndryqen dhe shkelqen, ne e shohim natyren për rrëthnesh, e shohim rrugën, apo natën me ndryqimet e caktuar elektrike. Në qëfë se këtu e në burimi i dritës, dhe për mes tyren e ndryqohemi, kuptojmë vlerë në gjërave, kuptojmë do me thënë në tyre, kuptojmë rëndësine tyre. Atëherë, shpalja, feja, drita, me cilë Erdë Muhamedi s.a. është ndryquësi në uthimin ton për në të kalahu gjelë të gjelë lëhu. është ndryquësi cili në i qetë në pa gjërat e caktuara që janë shumë të vlevshma. Ka njerës që nuk e përdurin shumë këtë rritë. Jetojnë këtë botë në ersirë. Jo përshkakt mungesë të dihelit. Jo, pa përshkakt të mungesë së dritë të së shpallisë. Dhe mund të kalunë tërë këtë botë. Duk e mbledhur, duk e kapur, duk e margjera që nuk u bëjnë dobi në ullëtimin dhe të zotit. Nuk kanë vlerë të madhe. Ma di janë tërësishtë devaluara, nuk kanë kur farqmime, dhe i bartin përse rëndi, kur dalin për Allah gjellovare, nuk është problemin për të azjo. Dhe mund të ju thujet, a, fërë kësa në që e ke kapë këtu, ka qenë një gjithë tjetër shumë me shtrajt, po të kapjat, po të kishat në dorë, do të pagu është e shumë shtrajt. Sa të ku ishtë ta e, nuk e pashtë, nuk e pashtë pas, në simë e përnë nga se të ka mung Qëfar duha të themë e tërkët? Në qovët se njëri u jetën këtë botë në këtë ersirë dhe vdes, pasat vdes, i shfaqen shumë realitete, i shfaqen shumë gjëra që nuk i ka pasë të qartë të njët në kësaj bote, atje fillon të t'i kuptan. Vëllaj pa të kishtë e mundësi të këthejt në dënjë nga të vdekurit tanë nga jo botë, Dhe ligjerat, do të vinte për disa orë të na ligjeron te këtu në xhirat. Do të befasuheshit për çfarë do të na bën te ligjërat. Do të befasuheshit se me çfarë do na këshillonte. Andaj ne kohë do të sojë është edhe namazi. Ata që kanë vdekur, Allahu soa e dëshirojnë që të kenë mundësi të kthehen dhe për hirr Zotit ti falin dyra qat sa do të dëshërënjë ata që nuk janë falë, që të këthejnë këtë bëtë për sëri, dhe këmë të tyret jenë të këthjura ka kibla, që balë i tyret prejkë për toke, për është dhënë. Nga didin që e të transmiton ebu horejreja, Allah u qofti këna qërmëte, thotë se i dërguari sallallahu aleyhi vësallem, një ditë ka loj prënë një varri, Dhe a i varë ishte i ri, posa ishte varosur një njëri e të të. U ndaljë, pejgamberi s.a. lalësëm prana ati i varë. E kështë të raditë, Muhammedi s.a. lalësëm, që të përfiton të tjep, të mësime, udhëzime, kshila, në gjdo moment, në gjdo rast, ku do që i pej mundësia të përfitohi nga diqë, nga në një rast, nga në një pamje, nga në një fjal, nga një një nj sallallahu al-sallem, i këshilan të ashab të ti. Edhe kësë e radhe. Ishte vërosur njëri në atë varë dhe ishte një varë i ri. Qfarë thë Muhamiri sallallahu al-sallem? Tha, dyre kate. Dyre kate në mazë. Dyre kate në mazë. Të cilave ju nuk kua vëni vëshin shumë. Ju duken tjeshtë dhe dyre qate thotë për këtë këtu në këtë varë, janë më të shtrejnë ta se e tërbota dhe qëfar kënë te. Subhanallah. Në tha Muhamidi, sasem, adi që ka do të keshë i kunë të nërmërë, vëllaj, në po të kuptërim drejtë, në po të keshë i bindje në fjallë të Muhamidi, sërë Allah, sërëm, këthënje, do të ishtë e minje, do me thënje, të posaq me për neve. Adi që ka në tha Muhamidi, sërëm, kënë njëri që ka rakë këtu, dyre qatë për te, s'po flasë për, për 4, s'po flasë për 5 vakëtet, dyre qatë e veç, dyre qatë, që tha, si kurse tha Muhammedi saserem, që për juve nuk kanë në nërisit madhi, falë dyre qatë e njëri, ose nga njëri braktisë dyre qatë, si kurse shumë njërë nga njëre, rrinë së koti, Ajo një në xhamin rrin këmb, ose rrin në bot xhamis, ose rrin atje, nuk dy recate mund t'i falësh, më 4 mund t'i falësh. Pse unko? Um, si ti u zgjume për shembull namazin duha i paradisës, namaz vullnetar është obligativ. I fal dy recate njëri, shumë thjeshta. Sa njerëz do i lojnë? Pa Muhamedi al sallallahu alaj. Dy recate të lehta, të thjeshta për juve. Nuk ka ja vënë vesh shumë atë dy recateve për këtë njëri këtu janë më shtrajta se të rbotë dhe që farë konte. Po, nejmi duketuan një loks në këtë botë, nuk e kuptojmë vlerën e kësaj. Mirë po. Njëri qële nuk ka në këtë moment të pin ujë. Nuk ka, ka njërë. Ka njërë që në këtë moment Allah në arrujë. Janë duke vdekur nga etja. Ko njerë që nuk e vdikur nga uria. Ko njerë që i ka kapluar frika nga gjitha anët nuk din që fa do të bët me te. Për dalë kjo nga kjo kriz, i duke se tërbot është ti. Betëm ta kishtë një piku i të pëndër. Betëm pëtishtë në ndë një vend tjetër ku është me i sigur se ku është tani, do të është të ketë bota e ti për te. Po posa dhe nga kjo kriz, harronë, se kërës në që kërë kemi qenë luft, po plejon, vetëm të kaluj këtë kufi, vetëm të shkoj këtu, kërejt, të është dukë se e kja rritë. Po, sa kemi kalu, nga ka shpatua Allah, Allahu gjëllë uallë, nga ka të dimu, i harrua ma të hjeka, i harrua ma të ju këthyën përsëri luksit dhe kësaj bote në logaritë të falënrimin dhe i zotë gjëllë gjëllë luftë. Ndë e kjo njëri me u pangrin nga vori, pa e i pa thonë, a dënë me t'i dhonë, t'i ki më këtinë vor, a dënë me t'i dhonë një miliard euro, apo a dënë me falë dyreqate, thotë pegameri sa salem, do t'i falë të dyreqate. Pse? Nga se bëjnë shumë mashtrajt, ma dje, pa krasu e shmëresht mashtrajt bëjnë, sa të parë që i ka grumbullu nuk është që është haram me grumbullu. Mjë, muslimani me mujtë, 10 miliard ero me i pasë nuk është haram. Por nuk është mirë duke grumbullu pare mikë namazi, kësë është mirë. Kësë është mirë që të thëtë duhet me punu e duke punu i hubë i, i, i, i hubë namazi, i hubë lidhe me Zotin. Kësë nuk është mirë, kësë nuk duhet me ndodë. Nga se kur të bimë në varë pasë të e shojë ma tjese, ashtë ma mirë me e pasë, Në kerr më të mirë apo në kerr pak më të thjeshtë më mund të më fal namazin apo më pas në shtëpi më të madhe e më up namazin apo në një shtëpi mesatare më me mund të më fal namazin. Ai e kupton kur bient e poshtë. Tashher nuk mund ta kupton kët. Mirë Muhamedi, për Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ajsu që ne i hapur syt që timi të vëdishëm, timi të vëmendshëm të japim çmimin ti namazi që tiet gjëja më e shtrënd për neve. Dhe që në këtë rast më rëndësi. Një nga burat e mirë, njështë dhe vëzshëm, i quatër me amën Ibrahimi bënë zedë. Tha një dit, më erdi riahel kajsi. Njëri ka qenë njëri dhe vëzshëm, njëri dishëm. Këtë thot kë Ibrahimi, thot më erdi kër riaho, më erdi të kënë, dhe më tha. Eja o filan, të shkojmë të këbanorët e ahiretit. Vë Si kom çfarë po na thon? Çfarë porosia po na japin? Kush jam banor të Agrëtit? Si mund të komunikojmë ta? Banorët e Agrëtit jam banor të Vorresës, nga sa ta kam, ata kanë ata tash janë në botën tjetër. Shkuan tek Vorresët dhe u ulën. E çfarë thon? Tash njëri po i thot shokut vet. O Filan, Nyersto, po patën mundësi të dëshirojnë. Qase nuk i jepet mundësia për dëshiroj. Por tha po po po, po, po i u dha mundësia që dëshirojnë çfarë do dëshirojnë. O për 63 ta do dëshirojnë që ta falin dy leçate, ta fal namazin, ta përmirësojnë gjendjen e tyrë, raportin me Allahun azhajal. Atëra Fyrjahel kajsi kjo që eftë të Ibrahimin që të shkojnë të këvarezat, thënë gretë të pra, ka se në qofë se këta nuk kanë mundësi, ne mundëmi, ne ende jemi në këtë botë, në qofë se këta e kanë kuptu vlerën e namazit vonë, përnemi nuk është vonë mo, a nuk është torpë që një njëri mështë të një gjaminë, pasë kur të asilin të vdekur si gjenazë, me ja falë gjenazë muslimat, a nuk është torpë kjo Andaj, falu, për asë të ta falin të tjere gjenazëm. Falu, që të bëndë dobi pasajnë fund edhe namazit tjerve për ty kur të ta falin namazin e gjenazës, e se për ndryshe, Allah në arruaj. Për ndryshe, do të bëmi nga tatat se si do të të shirojnë me të ma dhe këthimin këtë bot. Por nuk do të si që të mëndshme. Nuk do të jetë e mëndshme për asë një qmimë. Sa dhe që t'jemi t'ga që në paguaj? Sa kua jetën, kuran, shikuët, në ruar? Që Allahu i madruar përmend kërkeset e vazhdushme t'mëkatarve të, të atyri që i kam praktisë namazin, kërkesat të vazhdushme, mëdje me qmime t'larta që t'kthejen këtë bot e ta fali namazin. Ti kthejen Allah ta su gjenë. Mirë po, nuk do tjetë e mundshme. Ate pse të bëjmë nga ta që kërkojmë, atë që nuk realizohet, duke pasë mëzit duk pas më të arrimë këtë këtu, këtu e ki. Ate pëndohet e ka lojë që në gjërali hu. Bëm nga ta që falen, në qofësien nga ta që i falen gjumat, të një kurët të i falen gjumat, këta unë në 5 kodë e namazit, në kështë të dërmën tjetë nga ta që i falen gjumat, sabahun e dhe akshamin, pse? Pse nuk e valdreke, një këndinë dhe jatësim? Pse nuk e, e, e, e përmbush, nuk e plëcënë, fotografin e bukur të namazit me 5 vakëtet? Përshë fërë nërsyje? Gjdo vakët që të ka ikë, do të kërkështë këthejështë ta kompënëzorështë, pa nuk do të e të mundshme. A ne të kuptojme dhe nga këtë këndërënëcini këti namazit. Nëllahi, në Allah i betom në Allah në mad njerët që nuk janë falë, njerët që kanë pasë mangësi në namazë, betohëm në lau në madhë, po sa ti mbyllin sytë, po sa ti mbyllin sytë nga kjo botë, po sa i mbyllin sytë nga kjo botë, u hape në sytë ka botat tjetër, në moment, do të shohin realitete shumë interesante, dhe në moment,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 po, të shkojnë gjami, të shkojnë gjami, nga se të gjitha dilema që i kanë sëtë, po që është me shkojnë, dhe i djesë, si më konë, ta është aty, janë të njërë që smuna me i pa, që ka kiti me të njërës, ti me konë të njërës në supermarket, ti henë në supermarket dintë, të zdelë për atyytë, e konë të, të njërës me një vendë ku, ku, ku shpëndohën, ndihë më të moja shkënë, se ki galë pëse në ta aty, e kështë të më të hiqë shkaketi meta. Ju se kanë qenë këçi janë pendu te Allahu xhele wala ka, ka marr fund puna. Andaj. Kto Hamandje, kto dilema që njerzit kanë sot, pse shkojnë gjajë më fal. Pas vonkte po valla isha fal, po kohë Allahu më punu, duhet më zvjen pe qieli. Po kush ka thonë që vjen pe qieli O Allah? Po ai që është në qjellë na e don furnizimin këtu në tok. Hena punojmë angazhohemi, mu në më mora pat. Athe kurku nuk po më lë punën. Ti pa e jona mos e çysh më apo. Ti e din çysh më apo. Edhem, ka din shumë mirë që është e mundshme më apo. Ata e bën ja. Mbas bën nga ata kur të bim. Allah e kur na mbulon dhe u. Kjo është e mundshme ndodh. Vajor, është është vërtet që ndodh, por është e, ndod, e mundshme ndodh diku të shpejt sa të nesër, pas një javë. Ku dihet? Nuk i dimni caktimet e Zotit. Wallahi pasha Allahun e madhë, posa të vendosin në dhe, dhe të largohen nga ti, familia jote, pasuria jote, do të kuptar njësa realitete që këtë botë kemi qenë në ersirë. Andi për këtë karë, pejgamberi, të ndryqenë, të ndryqenë ndryqen, që të shohim, anë qështë e vleshme, dhe të marim, të vendosin në strajtës në e ullëtimi tonë. Kasë në duhet për Allahut të soqel, kur dalim nesër, qëfar do të prezentoshnë nga strojtës e jute. Qëfar? Ti eki një strojtës ndorë, atë duhet të mbushesh. E mbush, e mbush, e mbush, gjatë njëtës që e duke, u dhëtu dhe të latës gjatë. Pastaj, kur dhërsh për latë, Allah u thëtë nxërë e strojtësën dhe hudë këtu për para... për për për shurës. Qëka këmë pati? Këmë bledhë, Ato që nuk bojmë punë të këzotit që e levale. Nëse s'kon së të të në namazën, nëse s'kon së të të në besim të pasrën, nëse nuk së të të në adërim dhe i zotit, nëse, nuk, nëse në të ko punë daluara, në qëka do të shite shtë të këzotit në nësër për të ablje gjenitin? Me qëfarë? Në ke mundësi. Në ke mundësi. A na i pse të abim vetën këtë gjendje që të pendohem i nësër, e të qaj me gjak për të këthuj veqe dhe për disa qaste, që kërë mu e zinit dhe të haja ala salah, eja namaz të i përgjigjemi. Po përgjigjës sëtë, pëse për për e të marrë ajo ditë, kërë valahi, billahi, ki me lipë mu këthuj, e ku për din të i hoqë, unë e s'flast me dhekun, nuk e di unë e që a thunë e ta, po Allah po thëtë kështot, nga se gjdo dit, gjdo i vdhekur që shkën të zoti, këto Në që dhët e dinë që ka lupin njërë shkurdesit. E kësë dhët që i dinë kërkesët e rabëve ti këpëna fletë për ta. Që ka që ka thëtë Allah Gjallahu Ala. O të al rëdhalimin lemma rëawul adhab jekuluna hal ila më rëddin min sëbil ti shah mizoret, mëkatarët A mizorët mëkatarë është ajë që e lenë namazën o të rëz dhalimin isha mizorët mëkatarët lemma ra'u l'adhab po së ta shojnë denimin e zotit gjëhnimin një kulun që farë do të thonë? që kjo që zotit po të shonë që farë do të thonë? Allah nuk do thonë a ka mërë molën e përthëmio e zotë a bërë në veç njëhet e isha më ka mërmoj dhe dhe punen, dhe të përpunën, 50 vjetë konë ponua ato i më punë, veqë dhe dhe dhe shë ka rikën temë që shkon ponua, se lipë këtë odo. Hel ila me reddin min sebil, a kam mund si të këthena atë njerët e fali namazin, a kam mund si veqë dhe dhe herët këthena, se tash e kuptova me qfar është dashtë unë të mirem. Zotë i gjësi, dit për dit si njerë shkuen të zotë, desit, a zotë këthena o Allah, këthena o Allah, Por Zot Gjësis, për Zotë i gjithësis, a që po i shah, a që po i ndëgjan, ati që po i prezentohen kërkesët e të, të tyre ditë për ditë, kë, në ka le mru, Allahu gjendeho ala. Dhe pëse të bëjmë nga ta? Shika për, në e tete, shka thëtë Allah gjendeho ala. Walau të ra i dhvukifu ala rabbihim, walau të ra i dhvukifu ala nari fe kalu, Fëkalu, ja lejtana, në raddu, wëla nukadhibë bi ajati Rabbina, wë në kune minë lë mu'minin. Asi kur t'i këshë pati, kur t'i përbalën më zjarën, kur t'i përbalën më dënimin, qëfar dhëtë tonë? Ja lejtana, ah, mirë për neve, ah, që kanë gjëtë, kuj pa të mendjetë, Pse në nuk i ndryquam si këta? Që i këta so miri në falë, në selemet, në të pace, ku i patë të mendjet na, që është në së përfitum? Jale i të na, mirë për neve. Ah, si këtë kështë e pasmë si nërët dë, të këthejmë dhe njerë të toke. Ma, ma, ma, ma së të refuzojmë argumentë të zotit, kërë në thekët dikush falë, në me thonë, ajse, ka vakt, aj, kësha më së me thonë, k po të jemi në vend të atyre që refuzonim, në vend të atyre që hamendëshim, të jemi nga besimtarët që nështroëshin dhe përuleshin. Kjo është ajetë kuranur, kjo është fjal e Allahut Azogjen, fjal e Zotit e Gjësist, i cili përmend se shumë nga njerëzit kështu kanë kërkuar, dhe shumë nga të tjerët dhe të të kërkuin, nësë u botin nga ta. Nësë u botin nga ta që kërkon nga Zoti edhe një herën veq me jepë një shansë, Zot. Me e bëqët një një një mundësi, Allah, ku mga bu ha bitë, nane. Në qofë se del nga pragu i kësoj bote, dhe e vendosë këmbën në piesin e bote që tërën, a të reqdo kërkes për këthim është e kote, mërë fundët. Madhje Muhamidi, salem, me kërku pëllot, me e këthi allonë këtë bote pëtë, për me shtu se vapës këthet mabë e lerë e më për ata që i kanë qenë në gjënohen më katë e lartë namazët. A nuk është kjo thirje mi aftur me vedisuse që ta është pëndohemi. Leri hamendjet. Leri hamendjet. Leri arsëtimet. Unë s'pë t'i konzestu e arsëtimet unë, s'xëm unë e me t'i konzestu t'i konzestimet. Me t'i konzestu t'i arsëtimet duha të thëmë. Po nuk janë t'arësutur me t'egzoti. Më kënë të arsituarat e gëzoti gjelle gjelalu nga se nuk ka situatë, nuk ka rastë kur lenja namazët është lejuar. Kur? Për eqë gruja kur është lehone, ose kur është me ciklë menstrual, këtë që ka të tërë është? A se ka lemë një gjendje që pa dëshimë është me pa pasërti që namazin këtë rastë është i pa mundë shumë. Pëndryshe, s'ka situatë, gjithë mund të më falë. Po ushtkera nëpër rrugë, edhe në rrug falësh. Alhamdulillah që nuk ne ka kushtzu, Allahu më fallet në xhami. Nxen punën në rrug falësh, në autobus falësh, në aeroplan, falësh në tokë. Ku ti? Ketë tokë e Allahu ta zogjel. Madhroi e Zotit xhellahu ala, kurdo që të vijë ku namazet dhe kurdo që të zënë ajo ty. Kjo është e kërkuar. Kështu du ta kuptoj namazin. Ço s'do të thfija për namaz? Apo bindin i shikoj ndrua natë që pata thon më herët. Sa ta që thujnë, mire mu falë dhe gabim e kanë. Nga se, nga se është mënqmim, tërkë të vdera me i përkufuzush, mi, i lume me anë që falët, i lume me ti për veti, e mo, s'ka mu kur gja. Jo, laftën, shikaj që ka ka namazin nga të mirat, nuk përfundeve të minë fjallë, mirë është. Pa pas ka shumë ma shumë se një fjallë, mirë është. A ne duhet të ngacmojmë vetën tonë, Me gjitha këtu, ngritu, ngritu, dhe lidhë dhe vetën tëndë me Zotin Gjellë Gjellë Hu, lidhësh për mes namazit, ndaj, lidhën me allonë të bare kjo tala, forse lidhën me te me këtë namaz, pëndohë të këzotit Gjellë Gjellë Hu, dhe ti që nuk falë asë gjumëhasë, asë një vakë që nuk e falë, pëndohë të ashtë të Zotit që të fillash me i falë. Ti që e falë gjymonë, mjaftë kë e falë bë gjymonë. Pashdo me falë gjymonë, por tash, shëqrej gjymasa dhe mutërët e veta, në mazët e tjera mos i praktisë. E ti që duke i falë 5 vakte dhe gjymonë dhe gjyta, që ndrës të abilën këtë qështje, mos e praktisë në mazën. Kur? Si kur që Allah thotë, wa bu të rabbeke, hatta je ti e kelljekin, adhruje zotin të ndë beh besimtar por kushtoi Allahu ta zogjel fal namazin deri sot vije vdekja me tort dekja e te ke fal namose ta se vdekja sco chore po tort mes njeri te namose apo dikush des ma sabahut dikush des ma dreke dikush des ma sikindje dikush des ma sakshame dikush des ma tsija akoma se dikush me dek dikur tjetër sco kur me dek mo qito qito qito en korat ne para neke fal sabahon dhe me sabat, ka më cidim vdekja. E ke falë dreken, dhe ende pa hi kin dhia, ta ka marë Allah o shpirtin, apo që ështëja jo të e fundi ka qenë namazi, ose i kin dhia, ose ak shamë dhe ose atësia. A nuk ka më bukur. Sa për fundimi këndë shumë është këkur, një rju e ka kry obligimin dhe i Zotit, dhe tash më i dorzohet caktimit e Allah Gjallala kër i vje vdekja, dhe nuk bët nga ta që bët me i nëzirë sy të që ka i pas nabohën veti, kështë i pas nabohën. Edhe këtë e thotë thea për namazit. Edhe këtë duhet të kemi parasysh, kur të trajtojmë dhe shqyrtojmë që është e namazit. Nuk duhet të zjesë më teper për të lën hapsirë për pjesën e dy të juahen, që ku në ruar që është pjesë e pyjtjeve, nga se për disa qështë e teknike uvënuam sonë të në fillim, ndaj edhe u detruam që për disa qasë e ta vazhdojmë Nëse e vazhdojmë dhe më tjepër, kanë frikë që u amarim hakun edhe më shumë. Pra ndaj, po më jaftohem me kaqë me këtë rast, e lësë Allah në madnuar që të gjithve të në bënë nga faltë në mozën, në bënë neve, familje tona, prindrit tonë, të afrmit tonë, kusherit tonë, qëqërin tonë, poplin tonë, të bënë Allah gjellonën nga ta që e falin në mozën, nëmbushën gjemijet, e oborët, e rrugt, e punt, e shpijet, gjithë kunë falët namazë për hirtë Allah Gjellewara. Bura e gra, fmi, tritur, të pleqë, dhe falë namazën, ka se kjo është simbol i unë si musliman, dhe këtë simbol e shfaqim publikesht, pa torp, pa kompleks, pa hamendje, për krenar që jemi të parullu nda i zotit e gjithësisë. Allah unë a bëf krenar me këtë fej, Allah unë a bëf stabil në falën e namazën, dhe Allah unë a në mëncov që mësë të braktisim asë një kohë, as Kërë, dhe në dhe në vijë për fundimin. Allahu e shpërbleft, këtu e bëmë një pashem po që i këndruar, e rrekëthemi pas pak me inkuadrimin e telefonatëve nga anë a juaj. Andaj që ndronim me ne, dhe në fund të këtijë misionit, Zote Gjendela Vla, ju shpërbleft. që athët feja, dhe si kur e këjnë të njërë, tashmë është kuha për inkuadrimin e telefonatë juaja. Dhe në garajgjia në kam bërë me dhije se që nga kuha e pauzës është një telefonuës duke pritë, nda imë këndrujnë me njëherë. Shem alaikum. Aleikum, salam, rahmatulloh. Jo, mi vëmë, si vëmë, i kërë i për në namar. Pa. I këmë në djitë rëpijtë e kërë ju. Urna, Allah. Do, e k Po. Çinok edhe masambojni çmos, a ve bonje drejtë në fazë katër e kosta çish. Po. A dhe 23. Ta duon e kunit së vëdi, ëë ëë ja. Masambojnasis. Po, po. Rekoste 3. A po më hoq të skuqë? A ti s'u mësat? Ë qartë, ë qartë. Shëndet, ju përshëndes, ju përshëndes shumë. Aleikum selam, lakohsh mir, falemirs, Allahu shpëlboj për enkuadrim. Se përkëtet pranimit të dua's, pranimit dos është i ndërlidhur me gjendin e atij që lutet, me kuën kur lutet, me vendin kur lutet, me përmbajtjen e lutës që ai lutet. Gjithë këto janë elemente të rëndësishme që përfshihen në lutje dhe kanë ndikim në pranimin e lutës. Disa membrana kanë dhe disa kanë më pak rëndësi, por gjithta e kanë një ndikim të rëndësishëm në këtë drejtim. A dhe firmë gjendja e atij që lutet. Njeriu sa më i pastër që është nga harami, nga ushqimi haram, nga veprat haram, nga fjalët haram, aq më tepër prano lutjet e tij. Gjithashtu, sa më tepër njeriu i përgjigjet Allahut Azza Jael, kur Allah thotë, për shembull Allah thotë, e ja namaz, ai përgjigjet. Allah thotë, e ja këtu ai përgjigjet. Allah thotë, largo me piktuaj përgjigjet. Sa më shumëriu ti parëj tit Allahu te lehuale aq më shpesh atij Allahu për jetë. Por pas kësaj, po, mund të inkuadrojmë edhe vlerën e vendeve të caktuara, kohrave të caktuara, sikurse është për shembull me lutën Allahu te lehuale mazë para xhëna mazë në pjesën e tretën natës, me lutën Allahu te lehuale në kohrat iftar, kur është një reagjë shumë, kur është në udhtim, kur është i sëmurë, ekse të marrë ka rrasës aktuara ku njëri një që se lutë allan gjeleuala, shpesuat se në këtu kura mund të, të jetë më afer përgjigjës, edhe pse që se lutim allan me sinceritet dhe gjendje jonë është, gjendje që me dëvërtit mundësënd përgjigjnë lutjeve atëre allan gjeleuala në përgjigjit. Por, në që se jashtuim kësë e tash edhe kohrat, por dhe vendet me lutë allan gjeleuala, kërë shkomësit e këqabeja, me du të allahën a zërën në gjemi mrena, ose ta që e në rana, luft, luftarët, duke luftu në atë vend, që kanë shku, për shamull, të i përgjizën të tjire se allahët a zërën, për të i nëndimu vendet tyre, për të i nëndimu muslimanve, allahët gjellohëj përgjigjet, anë e këtu e në vendet që, në që se besimtari, mundet me i përdor, ndikon inshallën e përgjizën e duasë. Në namazin të xhumos sa katër, kemi thur për këtë çështë disa herë dhe kemi e thënë se nuk është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa i pas namaz xhumos ka fal drekën, por është transmetuar nga ai sallallahu alaihi wasallam se namaz të xhumos i ka fal, do të thotë katër katë sunet dhe është transmetuar edhe 6 tre katë sunet i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz të drekës. Në namaz të xhumos duhet. Po nuk është transmetuar se ka fal drekën. Andaj unë arsyenë mund s'është ne ishtë, këtë kemi obligim që ti përzijemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta ndiejkimat në këtë, me këtë drejtim. Duaja kunutit, nëse nuk e din, nuk e këndon ayatul Kursi. Nëse është pjesë e duas, po nëse nuk e ndonëna kunutit, këndon dua të teşhudet. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbi kther li wa li validei wa lil mu'minina wa ma yakun hisab. Kto gjithë ata që fani din këto lutje që i thonin para selamit, para selam dhon selam. Andaj Në qësë nuk e të ndurnar e kunutit, banë i këto lutje, insha Allah, këto e zavënsojmë duane e kunutit. E inkuadrojmë një telefonat tjetër? Salamu alaikum, ma gjo. Aleykum, salamu alaikum, ma gjo. Dusha me të bëmë një abdëtyja, këma më të që? Po, ornavla, po të ndëgjojmë. Ma talon një amamet një vlo, një jeton në Amerikë. E përdo po me di të amën e zëll, a lejot me në gjithë të rëvlovën e vetër dhe qëpar kuptimi ka amën e gjëll? E gjëll? Po. E zëll, <Veteran> <Premier mane> you know. e zëll. E zëll? Me zë, e zëll? Po. Po. E qarë, të tërë pyke? Pyke, pyke të tërë anështë, në apëlejnë futbol në nëmi, kështu. Po. E të është... Kër po hupën një ekip dhe më tanë, ta shkime bohme me, me ble torte dhe ekipi tjetër që puhë për pagunë, po për hamë bashkarisht. Apo, këtu diçkat tjetë që anë shtarama po, gjithë me pagunë bashkarisht. Dhe mundë kësh hu për paguna po? Vecë po, vec torte, po, dhe më tanë. Po, dhe kryesoria, jo. kryesoria, aj që hu për diçka du të me ble, në ishsak, po, në i torte po, dhe diçka, aj që hu për paguna po? Po, amë bashkarisht për hamë në fundë. Po, e qartë, e qartë Së përket emënit e zel nuk më duket emën i mirë, nga se s'kone kuptim të emërit, andë mirën me më duke për një emën tjetër, është ma preferuar dhe ma e kërkuar dhe ma e, e qëndrush me fetarisht. Andaj, lërgon nga emën e zel, gjojnë një emën tjetër ma të mirë, ma të përstashme me kuptim pak ma të mirë, që është nga se kjo ezel e zel të sum duket e përstashme që t'i vendosit njëriut kjo e emën. Së përket me Më shoqërinë jeni po më lut më me mendje që futbolli mos më quhen në armiqsin për larë mos pajtimë parë, më shtu dashim me zveti. Ska gale kush humb, kush humb, neer dikush humb neer dikush fiton kështu më radh. Mir po, këtë që e bëni si praktik. Kush humb e blen një tortë, kush humb për shemb blen akullore, kush humb blen, kjo nuk bën, qase kjo është ligë bigjozi. Mir po, duhet që të manipjes të gjithë të blenë. Për shembull të bëni maran. Sonte blen kë ekip. Ne jesë të blenjë ajo e kipë, pa marrë a humë pa fitanë, na blenjë. Kjo do të tëtë e, e ka një rrugdallje. Mirë po të blenjë gjithë mund ajo që hupë, kjo nuk banë. Nuk banë nga se fetarësht e ka një loj, e ka një loj derë, e ka një loj drejtimi ka ajo që është bijazë dhe është e ndaluar besimtarë të bojnë kështopën. Po paguon kush e ka radhën, paguon me marrëshje, paguim për shembull, hafton të gjithë së bashku, ka të gjithë paim, shprij shpun kush ka humb, kush ka fituar, ton fundi mi vëllezër, ton jena shok, paguim gjithë kapak, gjithë kush kontribon ka kapak, kjo domethënë është në rregull. Mirë, po më thon për shembull sallën e paguon ai që hub. Tortën e paguon ai që hub. Këtë paguona ai që hub. Kjo s'bën. Humbsi, do nuk bën mundërtu, humbi anë fitoria, domethënë nuk duhet pagesa të ndërtohet në bazë të humbesh fitores. Po paguon Ai që donë me marrshpyrim të kallaxhë xhelaxhëllë, pa avash ka hupa apo ka fitu. Prandaj mund ta bëni për shembull që uh, në fund të gjithë japni 10 cent, ka 50 cent, numri më i madh jeni me siguri do unika ka 7 vet minimumi jeni 14 vet. 14 me i dhon ka ka ka ka uh, 50 cent e blini tortë bag i të mira vet. Andaj duhet të të uh, kontribuoni të gjithë dhe mos e bëni kështu nda largoni nga kjo nga së kjo mënyrë sikur ju po veprani është e ndaluar e inkuadrojm edhe një telefonat tjetër Assalamualikum Aleikumussalam Marahumtullah Ndëshat ju përës, ma mjë të tem të maqsharoni një një një Një nga shokët e me në Facebook e kishtë pas më statusin e ti dëshin e këshqua që si qenje Ndëshat ju përës ju vëtë maqsharoni Agu dëshat që uaj më dëshin si qenje me që njështë nga dhe që në jemi dëshë kryuën nësa në jemi kryet ta Pa, pa Ka vetëm këtë dësh apo zëta shuan zotin demain tanjer po e qartë e qartë dhaqa po ne nuk i vasa pi shokot all xha dhe vi tash kam frikë nuk e dija se pak me çu i kështo e qartë olla qartë a rendër na duhet ta emërtuojm dhe duhet ta quajm zotin sikur se e ka emërtuar Allahu xhellahu ala vetë në ti se sikur se e ka emërtuar me atë emër i dërguar i sallallahu alajhi wasallam nga satan amra çë Allahu xhellahu ala më to e ka emërtuar vetë te ti ndersa Në qo se bëhet fjallë për mdo një emërtim tjetër, që Zotit se ka emërtu vetë në ti, atër shikujmë në shprejhjen. Në qo se shprejhja gjusësisht nuk ka ndo një problem, atër mund të emërtujmë, Zotit me ta, por duke mos konstituës e është emëriti, por svaku sa për, e, sa për identifikim, apo për nëni është gjithë të caktuar. A ne kërë thujtë Allah, qenja e Zotit, nuk nuk kuptu si ku se qenja njërzore, mund këtë dal Sikujt themi shikimi i Zotit, Allahu sheh, por kë nuk në kupton se sheh sikurse krijesat. Nga se e, shikimi i Allahut apo të ndëjurat e Allahut dallon rëndësisht ne dallon tërësisht nga të ndëjurat e krijesës, nga se Allah thotë lej se kemith li hshej, nuk është i ngjashëm atë askush. Andaj duhet të sikuar që shpreh je për shembull në fjalën e gjuhëshipe, çfarë realisht është kjo qenie? Apo vën nëse nuk ka diçka të keqe që cungon, apo mund të thuhet përdoret për, për arsye të caktuara, duke pasur për arsye gjithmonë dallimin mes çanjes së zëvot dhe çanjes së çanjesa krijesa vava. Ën kuadrojm edhe një telefonat. Orna. A do ni pjutë hoy? Po, orna. Ja, nëse në Gjere buan shumë gjinohe edhe edhe shumë harame. E mështë ne, a i shkanë në haqë edhe nëmre, edhe lutë që allohu mi a falë më katët. A ja falë allohu që të më katët dhe harame që i ka bëhë? Po, e qartë, e qartë. Selam aleikum. Selam alaikum. Njëni që le ka bëhë gjunoja, ka bëhë harame, dhe ta është dhënë të pendohet. Që ka nëmë kuptonë dhënë të pendohet? Dëshërën tja për funda së jetë. Dëshën tja pë fund asaj mënyre të jese jetuari Dëshën tja pë fund më katëve Pendua të kalau gjellewala Duk e ndërtu pendimin e ti në Kushtet e pendimit Andaj Filime shtë e braktis Të keqen E braktis hramin Nuk e bën mo E dyta i vjen keq për të kaluarën Që i ka bërë të gjynohet Dhe e treta vendusin të armën Kur momës me i bo E çdo këniresh që, që pendohet, edhe në Prishtinë mekon, edhe kudo qoftë mekon, Allah i jap pranëna. E lere më në qoftë se shkon edhe në hax, kudo natë atje mu pasur para të gjellëuara, pa duheshim se Allah u ia ja fal. Po thonë qof në qoftë se pendohet sinqerisht tek Zoti i gjellëuara. Dherso veç shkurrja në hax, pa u pendu nga gjunohat, jo aty aty nuk fshihen gjunohat. Në ka njerëz që për shembull bën gjunoa, edhe se bojnë 1 milion, shkojnë në hax e kujtojnë çka ka bën po fshihet, ja. Kjo etave kur tenduosh, ka se vet shkuren haxh si fshin gjënat e mdhaja. Vet shkuren haxh do ki fshin haramat e mdhaja, si fshin. Shkuren haxh shkryen obligime. Nëse je pendu, po, haxhi ose umria me lehen Allah xheloa kanë dikin madh, janë pastruës shumë efikas të djurmët mëkateve. Më Por kur, kur ne dëshiron të pastrohim, ama kur nuk nuk na nuk e lëshim rrugën haxhit më na, pastru, na pastruaj, qysh kemi na pastruaj? Në dy ditë mund të të kalloh xhallë Laura sinqerisht, duke i pëlqeu kushtet e pendimit. Të braktisësh haramin, të keqën, gjinojin, ti vjen keq shumë dhe turp të për Allah çka ka bumu po më herët dhe të vendos sinqerisht se ndarmën nuk do ti bën më këtë gjinojë, këtë haram, do ti kthehet Allahu tasojal, ti krym ligjimet, largohet nga ndalesat. Allah ja fal të njëri. E nçovse, këti pendim ja shton edhe haxhin ose umrën, kjo është drejt midrit. Kjo është pasërti mi pasërti. Kjo i që rënjënjës gjurënë të mëkatëve dhe këtë njëre e bëndë më dëvërtetë si kur a ditë që e ka lindur në ona e ti. Allahu a dinë masë mire. E nënkodrujmë telefonë në radhës? Selamu alaikum. Aleikumussalamu alahtullah. Uh, Liti që edhe ta me vahot? Por na. Uh, gruja kurërte në ciklin menstrual, uh, qëfar doa o dhët në bo dhe, qëfar doa do në kënuë, nëse ka mundësi, qëfar duat edhe qëfar nuk duat, nëse ka mundësi po, në, në stregua. E qartë. <laughs> Salam, Ardo. <laughs> gruja gjatë ciklit menstrual, ose kur është lehone, nuk i lejojtë gruas me agjeru. Këse Ramazan është duke afru, dhe në do gjennë nga njerë se si një gruas me cikli menstrual, e, agjeran, së të pëmdhimit me prish të e kitë preshtë, fëgjënën badihava, ajo ngru që me ciklë menstrual e agjeran, ka të ka agjerimin, nuk në gjithë, veqë rënë unë të dhe jetur, ose ngruja lehona, të të krymë amin me njerës, ku me, me kompenzu, badihava të e krymë, bërë që jetë, në ngruja me ciklë menstrual dhe lehoni, e lehoni, e ka të ndaluar me agjeru, e ka të ndaluar me u fal, këto, ndërse lutjet, banë me bo që farë do në lutjet, Burri musliman me mor me me lutet e mëngjesit, lutet e mbrëmjes, lutet e çfarëdan, me çdo durr lutja Allahun për të mirë çka do që i ka të jetë të kot lejuara. Kto s'janë ndaluara. Andaj nuk ka lutje speciale specifike që grua i lejohet gjatë ciklit dhe i ndalohet gjatë ciklit, por gjitha lutjat janë të lejuara. Nuk lejohet namaz me fal, nuk lejohet magjëru. Nuk lejohet tawaf me borë të çapës, për, për shkakun se të çillon në haxh ose umra. Por duhet dua të tëra lutjet të gjitha janë të lejuara pa përjashtim. Telefonat të tërë kemi më këdrujëm. Salamu alaikum. Aleikumussalam, Rahmatullah. Lidhe me të shokun, që e që, që, që e përduat. Më kujtu, Ibrahim e te, me allohem shirof, kër e përduatën banorët e bastë, që e si thënë, o djetarë, nuk përna franohën lutje, si është përduatë, që e ta, ju kanë vdekë zemët në, në vetë gjëra, të për vetë të arsyje. E përnani, allohu në madhishë vetëm kur jush por nuk i zbatojani obligimet e ndaj kurrëve të tij. Tanë se dëni të dërgohen në Allahu te Lëshanuhu Muhamedi selam por e keni lënë pas dore rrugën e synes së tij. Ne xani kuron tinë sinë por nuk i zbatojani mësimet e tij. Tisnik, më tij. E fryzoni i fryzoni beqajit të Allahu te Lëshanuhu por shumë pak falenderojni. E pranoni se shejtani i mallkuar është armiki juaj por nuk kund nuk e kundërshtoni. Tanë se xheneti është i vërtetë se nuk punoni për të toni se gjëhnemi është i vërtet, po dhe primet e juja qënë dhejti. E pranoni se vdekja është e pashmashme, por pak punoni për vdekjen. Gjohëni nga gjumi dhe mjerni me të të tjirve, nuk e i harani me të vetat e juja. Ju i varratit e vdekry të tuaj, por nuk po mërë një mësim se kjo botë asë e përkoshme. Andej, për ndohëni se ka Allahu gjeleshanhu që të pranohën doaf. Kjo është e shëgjërimimi, Allah i më sh Selam aleykum. Allah e shpërbleft aleykum selam. Aleikum selam. Allah e shpërbleft për këtë këshill interesant të transmitë Ibrahim Adhem në një nga njerëstë urtë të mëshme debate shumë të kuara të kaluara. E ngjuajmë në telefon tjetër të Radhas. Aleikum selam. Aleikum selam rahmetullah. Ora ndërpoftonë një rrymë, më bëball në qytet ata. Orna u la, Orna. Në koronën mjesnek që ka përthy hojën e hum shefa vetë, vallë qoftë, dhe keni pati po se në fund të këtul kursi çdo dia fundimit. On kursia, kursi vetë kursi çawa te olaj. Dia të fundimit. Ë këtë kursia na vë din çfarë ç'i qërë komentosh ti on ç'është ky komentimi kthi ajestina ja vallë. Po, është, është. Selamulekum, a lutje. Selam. Kursia është kresë Allahot a zogjellë, si kursia dhe arshë, është kresë madhështore e zotit Gjellewala, që ka përshisi, kursi ka a, kursi kursia ka thunë Allah Gjellewala, kursia juhusë samawat vëllatë, kursia e zotit, kursia arabesht i thuet vendit, në gjuhë në arabe për i thamë, si që ka i thuet kursi, vendit këmret i vendosë këmë të ti, o që e bandë madhështore, është i ullën fran, në franë, fronët i thujnë arshë, ndërsa këmët këmë Kjo është mbutën e njerëzve. Nuk duhet të ta imagjinojmë tek Zoti xhallahu ala. Ajo kursia tek Allahu çfarë është, në nuk e di. Allahu xhallahu ala ka dhënë se është mbi arshën ti. e Tij. Dhe kursia është nën arsh. Nëse arshi është më e madhe se kursia. E kursia Allahu ta xhall. Allahu Allah ta vasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Ka përfshir kursia atë qiell e tokën. Është e madhe. Andaj, kjo është koment i kësaj, është krija e Allahut xhall dhe kja duhet na është që i zemër në tonë me madhërim dhe Zotit Gjellewala, që fa në kresat ma e ko Allahu të barë e kojë tala, ka përshu i qetë dhe tokën, që ka ka të Zotit, që këtë në ashtë tanë, me të vërtit, bidnit e ka Allahu Gjellewala, më bështetin të kaj, sigurin të kaj, këthimin të kaj, të mbushen zemërat tona, gjuhët tona me madhërim dhe Allah të Zotit, këtë duhet, ju talit, reforme, qysh të imë detalët e reformë e qyshë k As kusht nuk është i njëshë me te Dhe as gjë që ka të këni nuk është i njëshë me te këzoti Dhe si si e kuptujmë Sikurse ka në Koran Pa përgjësuar, pa eshtërëmruar, pa muhuar Por sikurse i të ka në Allahot gjellë gjelani huafën Allahot din mas mire E nënkuadrujmë një të të të të të të të të të E la më në këm E la më në këm E la më në këmë E la më në këmë E la më në këmë Shri be avati kam si masmi e hnam duela. Po. I ma dhe kamen Seid. Seid? I vog dhe kamen Suhaid. Po, Seid. Po. E më ka von një oqe janë ehmat mirë shumë. Po, dhëmështë nukomet pasë përpleksim. A po me dita është me më të serurë. A janë të mirë të jamë apo në të janë? E qartë, ola. Qartë. Selam e nëkejnë. Selam e Allah. Ehmat janë shumë mirë, hapëm dhe ne Allahot e shë problemet, Allahot e t'i gëzoftë dot bëf me ugzumeta ndonya njerët nga të shumë mirë dhe s'kan kur far vretje në kadrët e maut. E inkuadrojmë një turnetë të thërt të Rodës. A dhe në Roma? Në Roma. Nuk ka bonificia. Turnohesh mësuj largu pa televizion. Po, ka dhëngur burre, poko, poko shum, a ka gjinajë natje? Ja, ni gjeja se povojmë fai të kushtit. Suf o dek burre çka? Nga vdekë budhej. Po? Ere, a e kojtë gjinajnë atyja, edhe me të mi që ponësërrishtë të kojtë. Komunalë kësishet, së në bada të una. Po, po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Po. Vdekëja është me caktim zotit. Të gjithë nga, e jemi kryu dhe gjithë nga kemi vdekë. Allahu dhe të kullu nefësi në dha ika të lmautë. Thumë me Ilena të rgjaunë. Gjdo shpirë dhe të shqenj vdekën, paset e ka Allahu k Dikur është më herë, dikur është më vongë, sa i ka e pa laur risk, fornizim e jetë, gjithë do kujtë për neve. Ne mërzitemi për atë që ndonë nga e tunë, pa nuk duhet kjo atje në logaritë jetës që i kemi mëtë tu, nuk duhet kële në vajtim, duhet në bës sabër. Nuk duhet në bës sabër. Edhe mos me uërendu edhe fmive dhe ma tjepër. Ase fmije kanë humbër babën, po, tash a duhet edhe nonën përzjallin me hupa nuk Për në qështet nona është duke mënduver në mishë për babën, duke qajtë, duke vajtu, sjetë për kërkën heqë, a tërë të thmi, këtë nona si me, me pas, me dhe ju botë barë. Me pas, bar. pas frikë, Allah në azogjellë. Me bësabër, me që nëna e fortë. Me bësabër. E sa ja ka ndodhë me saktimin e Zotit. Ti s'ke mujtë me e nële ta. E ja asaj vjetë në velë. Allah hua e dinë, pse ka mërë, Allah dinë kër i merë. N Lutë Allah në azujel që Allah u t'ju bashkan gjennet. Allah edhe në sot kanë me të t'ju me t'u. Saj kanë me të fmive t'u. Andaj lutë Allah në gjëllevala që Allah u mos t'ju donë gjennet. Që t'ja me vajtuk nësë nërdo zotja Allah u në rujt. Se këtë në një këna mu da. Se kësë e ka dhënë të pegamasëm. Ahbib men si'te, fa inneke mu farikuh. Duje, kënë të duash, duje sa të duash, ki mu da pe ti. Ski qare pa u da, kënë të duash Asab te ka ndau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma shum nuk kamzim u dosh njëri sa katërdha. Ka dek ka shku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A do nuk po të vdekja është diçka që është reale. S'mund më anal. Po mërzitemi e kena pak vështirë me marr veten gjëra këto është normal, por ju me çaj ditën e të moshe me shqetësu fëmitë me ngarku fëmitë. Elhamdullah të kalon me fëmijë. Sa ka nga gra që ka dek burrë. Për shembull, s'kan fëmijë ose kanë me citat të keqë. Ti shpresoj që inshallah janë shpëtuar ne qi fëmitë të tu, fëmitë do ku rrit, nesër ta ngjeshin dorën alhamdulillah. E di, nuk e kom nuk e kompenzon mungesën e burrit asgjë. Qase çdo kush e ka vendin e vet. Mirë, po megjithatë kanë duoll. Ta çfarë të bëjmë? Jeta vazhdon matutje. Jeta vazhdon matutje. Andaj ndihmo me namaz. Falë namazën. Vullai namazi ndihmon shumë me dhe në Allah o të gjen tek qalimën e pikllimeve, stresave, ngarkesave sikurse kemi siket në misione kaluar. Andaj, falë në mazën, falë në mazën, lutë Allah në gjëllua lënatë në di me ta me ta shëru Allah në gjëllua këtë plakë që tu ka shkaktu me vdekin e burët. Dhe lutë lut Allah me ta kompenzu këtë spruvë me dhe që të mirën këtë botë në botë në tjetër. Të të Më beshtetu ati, dhe ndihmaju fmive dhe ndihmaju me fmitet tu me e te kalu këtë spruvë dhe këtë telasha. Andaj, po, Nëse në pyet pojuna, po vallallë, nëse te pran vajtemën vaji, nuk bën sapër, po mësh me injiniala të gjinat malëvelav. Dhe i kujdesu për gjendën tënde, kujdesu për sopën tënde, bë sapër, po me pik në një latë ka herë, ku paskemu të kujtu normalë, do bnim njerëz emocion. Mi po më shku jeta dita duke çajt, mas shumë të marr vetën kur asazë, kur të tepërt. Kjo është tepërt dhe nuk nuk ia vlen dhe nuk duhet në këtë rond një musliman apo një një muslimane. E veçanërisht thash Kore kemi para të ju se ti ke fmit, ata fmije kan hu babën e tjune. Ti ke hu burin, pa ata kan hu babën. Ata kan hu babën. Normal, gruja imbetit besnik burit, ndështëta që i ka vdek s'martohet kur. Për me gjithat, aja gru që i dëmë martu, ma që i vdes burit s'ban gjuna. Banu martu, në regullë është, kur që s'ka këtët keqe. Ande gruja gjon bur. Për fmija bab nuk gjon kur, fmija non nuk gjon kur. Antëllë për të art plagë mode, për të art vëstir. Për të arsi ndihmoj fëmijët ume te kalojë këtë krizë, ndihmojme te kalojë këtë problem. Ashtu sikur që është maslehet e më së miri Allahu ju ndihmoft. The lajja leulla bashkuhet me dikurit ton xhenetin Allah ku nuk do të ndohemi kurrë. Të inkadrojmë të mësonim tjetër. Asalamu alaykum o gjendëru. Aleikumussalam wa rahmatullah. Kë sa ditë që për ju e para është A kemi së vatë nëse e, e agjerojnë muajnë e rejët, dhe gjitha është e lëju me që femrat me lujtë futbol? Ku me lujtë futbol, tha të thamë natë? A? Ku me lujtë futbol, ku? Me në kloftë femrave. E, me të kështë qëshë lujtë me tesha? Në të mënej me të shkurta, po? Kërët. E qërët, e qërët. E qërët, e qërët. E qërët, e qërët, e qërët. E qërët, e q Ëh uh, muaja për shpëmuesën e Maj dhe muaja e shenjtë që Allahu xhallahu këtë muaj e ka ndalur luftën që muslimanët vërtet janë të përkushtuar ndaj rrymës së Allahut xhallahu. Ka ndalur luftën që muslimanët mos ta kërkojnë, mos mos të bëjnë pjesë, por më në fund sulmojnë, s'kan xhitë të tjetër këtë çështje të rëndë. Ëh uh, është nga muaja e mëdhej dhe padyshimse njeriu sa më tepër ta xhiron këtë muaj ka shpëlim më të madh tek Allahu xhallahu. Nuk duhet me veçundin e ditë speciale me xherim. Nëse s'ka ditë posaqme në këtë muaj, mirë po, të muaj mund shërben për agjerim dhe për të pregadit më agjerim për muajnë Ramazan. E se për këtë femëra me ljuë futbal, femërat me pasë punë shumë matë meqë me se me ljuë futbal. Ndaj, nuk është indaluar rekreacioni, nuk është i sporti për femërin që se mund të bëtë në qëse mund bëtë në ambient për shtashmë për natyrë në saj. E për zotë në lutë me shku më veshë në, në, në, në, në, në, në, në ato teshat shkurta, me shorce, me shfaqë pjesë caktuara trupet, pas taj vrapimet, ekstumeral, gjitha këto që shfaqin në, pjesë tërp të tërpës në caj. Kjojëve që futbalë, në gjami me shkuqë shurë haram, kësim futbalë me lutë. Andaj, zban, është në dhe luar, femra do të me kone mbuluar, trupi i femra është, i ndaluar të ekspozot syrit të moshët të huaj. Krejt është femra ndaluar, përveç fityrës dhe duarve. Kjo mundë shijet. Fityra dhe duar mundë shijen. Asembolimi i fityrës nuk është obligativ, si pas mendimit më të sakt të djetarve. Fityrën dhe duarve. Gjdojnë gje posaj që duket është haram. Gjdojnë gje posaj duket është haram dhe për këtë femra ja jepë për e si Andaj, të kemi frikë Allah në gjerë lehuare dhe të kujdesemi e që të mirë me punë të të beshme. Të mirë me punë të mirë, e më ato që të akunë femërës. Që përshtatën me naturë në saj. E jo që janë në kundërstime me këtë naturë, Allahu në arruajt. Kemi të telefonë të të rejnë kuadrojmë. Urna. Salam alaikum. Aleykum u salam wa rahmatulloh. Dhe shem e të bajë të yuk jetë. Po, urna. Të shi, për por alim, Kur lejo Kur'anin. Po. A duhet me marr avdes? Po. A do më drejtu drejt kibes? Aha. A do më mas xhatë me trikun mi fjalë, se un jam nga Shqipëria, me trikun me kaxhata apo kushun? Po, po, është qartë, është qartë, është qartë. Do të më ndeni për një tash inshallah. Ki bësh, ki përshem Kur'anin gjunjë në raba, po. Po, ja, shit, shit. Arshep, po, e qartë, e qartë. Po. E qartë, e qartë. Aleikum selam, aleikum selam uh thullah. A se për kë lezim të Kur'anit në gjuhën shqipe, nuk kur zot me pas abdes, as nuk duhet gruaja të jetë mbuluar. Mirë, por mund të jetë normalisht, duhet të keni respekt, qase në dorë e ka një libër që përmban vetëh të kuptimet e Kur'anit. Ta megjithatë të koad bëj me fjalë Allahu dhe Leuar, pse nuk ka është fjalë Allah drejt për drejtë? qase fjalë Allah drejt për drejt është ai në gjuhën arabe, kështu Zoti ka fol, dhe kështu e ka thënë Muhamedi s.a.s.l. Po, në gjuhësh ti mërzosh për mrekullio shumë mirë. Andaj po, duhet të kemi kujdes që për shembull, uh, kur tambajm dorë, ta kemi le respekt, pse është për kthim. Por ku respekt? Nuk kanëvojë të jetë deri në atë nivel që me abdes, më mora abdes mu këtu ka kibla, mu bullu s'ka nevojë. E lezon çfarë do gjendje që ke mundsi. S'kano kemu kthim nga kibla, nuk ka nevojë as abdes me marr për Kur'anin gjurë shipë. S'ka nevojë. Nuk ka nevojë. S'ka as kusht nga dietarat që ka përmend, sa e di se abdesi është kusht për të lexuar Kur'anin për kthim. Prandaj nuk keni nevojë që të marrni abdes, nëse merrni, është për lehtëmëri juve, keni mirë. Unë gjithmonë po flas para që nuk është obligim. Nuk është obligim të marr abdes për të lexuar Kur'anin gjurë shipë. Nuk është obligim të të këndinga kibla. Por në çufse, respekt ne Kur'an, domu këndinga kibla, dom me marr abdes gjitha këto gjëra të pëlqyera, nuk prish pun. Ë përkundërzi mund të ndikoj në kuptimin më të drejtë, më të mirë, një pretendim më këndshëm të leximit të Kur'anit. Ë kemi interesat të radhasë e kuadrojm. Që namali sin? Aleikum sala mu rahutullah. Ë e kam një pyetje. Po. Ë gafela mesh E fillon një riu të pënduhet. Po, po. E së amajkim, në të mështë. E së amajkim, në të mështë. Nuk ka mosh saktume kër një riu të pënduhet. Por, një riu të fillon të logaritën veprat nga koa kër futet në moshën madhore. Moshën madhore, djetë kër futet në moshku, djetë kër futet në femnat. O të të pragu i fundit për këtë mund tjetë 15-16 vjetë. Pas së i moshë, vepra tona logaritën. A që i bëjmë kjaqë, shkot kjaqë. A që i bëjmë mirë, shkot mirë. Dhe për desa bëjmë pun të këshjene, i gabojmë. Gabojmë me syrin tonë, gabojmë me veshën tonë, gabojmë me gojen tonë, gabojmë me durë tona. Gabojmë në rëshasë, miminjerëzë. Andaj qdo moment, pre kësaj kohë, obliguemi me u pëndu. Nuk kam moshë, nuk është të përshambë. Njerë obligu... e pëndu të kërë i ka 4 A ka njerë si ka ndekë para e këtë 20 vjetëve? Po, e qëka imi thonë atë ujnë të ashtë të kalohë Gjellewala? Që kanë shku me gjynaje, kanë shku me praktisë të obligimeve kështë të më ratë? Andaj, obligohemi me pendim gjithë rastë. Sa arë të dimë se kemi bu më katë, obligohemi të pendohemi të egzote Gjellewala. Dhe nuk ka për këtë moshtë të saktuar pas moshes madhore. Po, mosha madhore është filimi, kur filanë kërkesë e për pendim. Pas kësaj, gj te kthehemi te kallaxhjet levala dhe te penduhemi te Zotit per punje i kemi bera qe kan qen punte liga te popelcyra apo qe kemi braktisur nje obligim sikur se namazi obliguemi tash mu pendu me here dhe mu kryte kjo qe levala po grye per mbules ska qen mbuluar penduat tash te kallaxha levala dhe mbulohet ose dikush kalon nje punje tjetër qe obligim e kome kry penduat te kallaxha levala dhe krynat punje e ksomrat e ksomrat enkuadrojme te vanten tjetër Allah. Orna, orna. Allah. Allah. Paddajajnë, paddajajnë, falj. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Dhe se të bërën e bëjtë e ose, ka mundësi. Pa, pa, Allah, ka mundësi, paddajajnë, veç orna. Ure e kam një djarë të martohet që dhu vjetë. Pa. Mirë, po, ka probleme me shosën e vetë atin. Pa. Nuk ka mardhën e këso. Po, po, të kuptaj, po, të kuptaj. Pa shërëtore? Po, po. Këmë këshurë ka mbët në përkësirë, o gjallarë, që i të në... Mirë, por nuk bërë këshurë që nuk banë më mirë iqë. Po, po. E si t'ja bëja, ka mështë i të kumë me më të reguët kësh mirën me këtë i punë? Inshallah, ta është të regaj, Inshallah. Të regaj, Inshallah. E ju këshalu se të shumë hajë nërës? Korë gjëllëm problemet e ftohjes me ndryshme, e mes dy bashortëve në rrafsha ndryshme, në veçanti në rrafshën e marrëdhënieve intimë me tyne, mund të jenë të shkaktuara nga shkaqe të ndryshme. Ato mund të jenë shëndetësore, ato mund të jenë siç rregullim hormonal që ndodhen tek dy gjinit, mund të si pasojnë ndonjë ngarkesë të caktuar shqetësimi psiqik e kështu me radhë, por mund të jetë gjithashtu shika, këtu ndromon mund të jetë gjithashtu si pasojë prekjes nga ana e sigurit apo magjive, apo gjinve, shëjatimve, e kështë më radhë, që dikush u abanë me qënin për me nda. Nga se në qofë se bashkartët do të tëtë në këtë rafsh nuk qëndrën mirë, atër jetëa bashkartë filan të zbehet. Dhe dëshurria e filan të venite, të dëpsot. Andaj, e, në qofë se gjallë dhe gruja ti kam përrejme të kësa në tyre, atërë kohën nga gjallarët e mirë të knelë hamdule në Kosovë, që nuk janë nga faltorët, nuk janë nga mashtruësit, nuk janë nga matrapasë, në dëshmë, por janë njerës të formuar, të shkolluar, njerës që kanë fri ka la në gjellë leoare dhe kanë di në këtë rritim që shpreset e ka la në gjellë leoare, kanë mundë që shumë një ndimun këtë rritim. Andaj, mundën i që pas emisionit, ju këshillaj, pas emisionit të bëni telefonat me një herë. Edhe në garegjia u ajapin numërin, inshallah, të këtura gjallarve, njerit apo dy pëjtyne dhe të telefonani dhe bënit termin të kaj, shkani atje, inshallah, dhe me lejnë Allahu Gjallala, filani terapin, inshallah, bendina Allahu Gjallala, ju bën qarë, ju bën zidhi, Allah. Kemi telefonat tjetër të radhës? Aho, min rama. Min rama. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahutullah. Eh, ho gjinderu më ndeshtëta mi bu një pyqje eh, Una i kam 32 jetëve, tash nuk po më një më, më, më, më nësë gjuhë në Arabe Ajqistan, Kurani shkronja shkif, eh, me shkronja shqis Dëbërën Arabesht, me fjallë Arabesht E qartë, e qartë Dhe ndërë i e... të që Për të rizu Kurani Si kur që i ka zbitë Muhammedi s.a.s. Duhet të rizu e të rizu e të gjuhë në Arabe Dhe u në bëj fëtis që nga këtu të organizohen kurse, të organizohen uh, trenimet ndryshme, mësime, në përgjamija, në për organizata jo qeveritare, në vendë ndryshme, gjithë kohën të bëhet me të verit një, një, një, një fushat, gjithë përfshirse, kur gjithë njerët mund të përfshirin mësime në shkrujnëve të kuranë. Dhe të përcaktojnë për këtë, me të vërtit, mësus dhe mësuse, të shkath të af që kanë sabër, din të mësojnë të tjirët që njerët kanë mësime nëse po më zukronë alabeşt, nuk kanë me dit arabishtën. Nga se cilën zën Kur'an arabisht e përkuptimin asoj që po lexojnë e ke afër veti Kur'anin në gjuhën shqipe dhe e kupton çfarë pothuaj. Nuk është thirr, duhet fshir pak çan këto shkruajt që ka bëhuat. Me lejen e Allah xhaleuale, me një kurs intensiv, 2 dy javorr tin 3 jav maksimumi, ti lexon Kur'an lehtësh. Pasi 32 vjeçar nuk kosh ni moshje, s'tash moshë vëmë të mësojmë mbrazë njerëz të mësojnë Kur'anin di, një ditë njerëz që në organizime të caktuara tekson atyra. Ka mor pjesë kandidat që kanë gjen 160 vjeçar dhe kanë mësuar Kur'an sot lexojnë riafmësi bilbilë Kur'an kanë njerëz që mos janë 70 vjeçar kanë mësuar Kur'an nuk ka zvon a është mundesh me kë po po tash sa ma i shtyr mosh mund të ketë komplikime pak më tepër nga se ka vërtet por megjithatë nuk është e pamundshme andaj un kërkoj që për shembdhiu si famër të kërkoni në qytetin e juaj do një famër e cila mëson Kur'an qoftë ajo që tjetë hoqinic, apo tjetë mësu se Koranit, që nësan shkuna Koran. Dhe me lene Allahot, a zë gjelë, Wallah, shumë shpejt kime mësu Koran, kime u që ditë, sa shpejt kime hinë Koran. Ti dhe gjithë dukur shtjetër. A të nuk është e pamundshme, dhe lezimi i Koran të latinisht është ndalumë. Ka Koran të latinishtë. Koran, që është në gjuhë në arabe, por me shkron e latinit që e kam bu. Kjo ës Ase ka shumë shkronje në Gjunë Latine që nuk janë kompatibile, nuk i përshtate në shkronjeve në Gjunë Arabe. Në Gjunë Arabe kemi tri hëja se cila japë kuptimës aktuar. Në tërsa, në Gjunë Latine ki një shkronë hë, në Gjunë Shqipe ki një hë. Endron kuptimin. Në Gjunë Arabe janë dy dëja. D e rëndë, d e letë, dë e rëndë. Këtë gjëra ndikojnë, va dushimë, mështë mi thonë mirë qështë që duhet të ledzohet Kurani arabisht me shkronja latina. Por aje që ka qef me ledzohet Kurani arabisht, e mësën ledzimin e shkronjave arabe. Dhe kjo është e let me le në Allah Gjellera për atë që angazho dhe mundot. Njerën të të moshë mësën gjuhë komplet. Mësën gjuhë komplet. Më kam pas rastin gjësudimive, për shemblë në fillim, gjëtë 1995 një jordani, kur kam shku si në fillim, Për ta mësuar gjunë rob, ke post një klas nga prëndimi njerëz 60 vjeçar, 65 vjeçar, e ka pranuar islamin, u b musliman, nga prëndimi morrësh ka që në musliman. Dhe ka pasë, nuk ka mëzim e kuptoi islamin pa gjunë rob. Dhe ka ardha në të mosh, shpenzon paratë e grumbulluara gjatë jetës për ta mësuar qeit gjunë rob, i vetë që shkrim leximin. Çfarë ambicie të ndoja vullnat, edhe pse në mosh syr. Os po thëmë skuam mësuar gjunë rob. Kurdë mërzu Kur'an Ne fushon shkrim lezimin e Rabb. Që kjo gjithashtu në anë tjetër bie përësi mbi nivesë e xhallar. Edhe mbi gjithata që e din shkrim lezimin e xhus Rabb, të organizojmë kurse trajnime, le të hapon xhamiat, le të hapon klasat, të hapon shoqata, gjithata që kanë mundësi kontribu, të kontribuojnë të bëhet një fushatë përgjithshme që më dëvëret njerëzit të kenë mundësi më arnumë mësu, mësu kur'an. Andaj nuk mos e mos e kërka Kur'anin latinisht, por kërkëje mësusën që ta mësumë Kur'anin arabesht, pas taj këna që pjesën e mbetur të e të zukër e të zukë Kur'anin original, si kërësi i Kazimit Muhammedit sallallahu aleyhi u sallem, dhe inkuadrojmë telefonat e fundit përsonët e urna. Alo. Urna, po të ndëgjojmë, po? Allo. Po? Salamu alaikum. Aleykum, salam, rahmatullahu. Deshta me t'pyt diçka. Po urna ola, po t'ndëgjën? A është pa kjetë dhe më fomë neshtë që t'a përshyndetim nukon në gjonë e ralëve se la më lepim. Po? A po mund t'jeto dhe n'gjonë e Shqipës, për një përshyndetje, e para, e dyta p'ytje. Edhe prej thamoshës dhe më fomë do t'jesë dhe më fomë për alëgjërin. Po? Edhe një p'ytje t'jetër. A është për, pëse është të ndëllushtë në temë a më që të mund të mund të mund të mund të përshëndit më është shkëmën. Po. Kaq. Po, e qartë. Se so, e përkja të, a është pa tjetër me dhënë selam, nuk është pa tjetër. Dhe dhënje e selamit, fjole selamu alaikum, nuk është nga obligime që në kush nuk e banë, banë gjynat madhë, nuk është shto. Mndon, dhënia e selamit është praktikë e Muhamedit sallallahu alaihi ve selam, është sunet. Ë kur dikush t'i jap selam të obligant ti pastaj t'i kthesh me selam. Por lejohet njerëz me përshëndet me edhe me mirëdita me mirëmbrëma mirë, mirë po në Gjuhë shqipe me me shprehje don të përshëndet lejohet, nuk është haram e ndaluar. Mirë po, padyshim se më e plotë, më përkryera, më do të bësh më është të bëhet me asalamu alaikum. Jo për shkak se është gjuhë e arabë, jo për këtë arsye. Po për shkak të për mbajtje së pasur dhe të bëjsh me që e ka fjole, aselamu alikum, që nuk mund të përkthet në gjurë shqipe si përshënit, për mund të përkthet në gjurë shqipe si tregim, me tregu të i me faqe, me faqe, që ka i thu të dikujt dhe që ka i dëshëm të dikujt kërë thua, aselamu alikum. Andi Muhammed më ka thonë, se nuk keni me hinë gjenet pa besu, apo? Dhe nuk keni, dhe nuk keni mundësi me besu drejt pa udash me zvetit. A dani të tregoj diç, të cilën nëse e veproni duheni shumë. Çka? Mu dosh mes veti, me larguar micit për çarret, coptimet, mospajtimet, qysh? Ka thon efshu salamun bejnakum. Përhapeni salamun mesuva. Ana në shume nën të cilën kuptoj të marr. Po nëse ne e kuptojmë drejt çfarë do të thon. Prandaj nuk e zaventson salamin as të përshëndetje. Nuk mund zaventsohet as me përkthim adekuat, as me ndërshëpretje nuk mund zaventsohet, por kush nuk do me e përdor, do me propojnë tjetër, atëherë mund të themi që është çështje private dhe personale e tij. Agjërimi fillon prej moshës madhore, sikurse edhe namazi. Sepërkat dhënies dorë nga gruaja burrit huaj, kjo është çështje e çarpërsë ndaluar. Pse është e luar burri burrë me dorën edhe gruaja gruas po shumë e qort, se dy gjinitë njëita, pas shumë lershëm, e njëtis, të lërtshëm, do të prekin e duarata të njëjtës kade që ka të Rëzikshme këtë të të mirë, për grua ja hujt, ja prek dure më borit hujt, për shëndetër në kështë mëral, kjo pa të shimë se është gjë endaluar fëtaresht dhe është shumë e qarë pëse është endaluar. Shumë e qarë, përshka këse dy gjinit dalojnë me zvete dhe raport e tyre duhet t'jën të reguluara konform në të shmërisë që e kanë në raport njëri me, me tjetër. Dhe mi afton që është ndalese Allahut Aso Gjellë, Dhe duhet t'i përmbahemi kësaj dhe t'ruhemi nga t'i përshëndeturit aturre që kemi ndaluar me dorë. Mirë po, nuk do me dhonë që nëse se përshëndin me dorë, se ke respektu, se ke përshëndet. Jo, Allah, përshëndetja mund tjetë edhe me ajin i mirës që jeni me gojë, s'ka njëve me korë me dorë. Dikur është t'ja, mu pa, pa më përqafu se bëjt kabollë, të atë mu që dhe mu përqafu. E dikur është t'ja, u nesë qivët e njëve përshëneri mund t'jene të njëlejshme, por, na duhet mjeftoj ma që është e përgjeshme, po flasë, kashi gjinisë tjetër, nërso me zvete, pse jo, me dorë, ose, gjithashtu të halës, motërës, tezeve, nënes, e kështë më ratë, që kemi të afert, po, ujhepim dorën, nëse e kemi të liuar, nëse ato femra, që kemi të ndaluar, të ujhepim dorën duhet të lerguemi nga dhe një dorë sotyrë të qoftë mashkut apo qoftë femrat. Me kaq sikur ëndruar, po e përmendim personat edhe kështu të pyetje paspyetje, inkuadrimin pas inkuadrimi inkuadrim, erdhëm deri në fund tek kjo misione. Ello sallallane mëndhuar të na bën nga ata që falin namozën, mos të harrojmë namozën. Dot na bën nga ata që bashpunojnë në punë të mira dhe bashpunojnë së bashku në luftimin e dukurive negative. Allahu e ruaj shoqirin tonë nga çdo e keq. Allahu na rujt rinin, mashkujt, femrat. Allahu na rujt prendrit ton, familjet tona, shoqërinë ton, vendin ton, nga çdo e keqje, nga çdo armik që nuk i ja donë të mirën këtij vend dhe kësaj shoqërie. Dën takimin e dashur. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.